kazaide ruba iniliopita na nimekulia ilinga nimesoma ilinga na nimeanza mambo haya ya uchungaji nimianzia ilinga lakini wakatuo nazani pa ilinga tukona na makanisa na makanisa mawili ya kipende koste moja lilikuwa mwambetogwa la la skofu mstafu amulike mboya lingine lilikuwa la LTG mla ndege kwa mkane kitu kama hicho. Honi nime nimesali ni, ni, ni, ni, si, ni pale kando consciousness. Miongoni mwa wazee ambao anajua historia sio yangu hata ya familia. Ni mchungaji Mboya. Ni wa siku nyingi sana pale Linga. Mzee alifika tanga miaka ya 60. Na pia alikuwa ni family friend ni familia rafiki ya familia yetu. Kwa Mzemboya kunifahamu tu baada ya ya kwanza kuokoka lakini Mzemboya anafahamu historia ya, ya familia ya hata babangu. Eh kwa hiyo na watu watoto wake wale kina nani wale tumekuwa wote wazangu ambao unatoka Lakini pia nimesari nime, nime kwa sababu wakati mimi naanza kuna naokoka kanisa la TIG lilikuwa katika mgogoro mkubwa ile miaka ya 70 na 83 80 kwa nilipopata wito wa kumtumikia Mungu nikaamkia mikononi mwa wanajua wale wale wa Pentecostal wanajua siku nyingi mikononi mwa upande wa mako kuna upande wa Lazarus na upande wa Kulola kwa hiyo mimi upande wa Kulola mchungaji wa wangu mchungaji wetu pale alikuwa anaitwa Lia Ngobito. Lia Ngobito ndio alikuwa kati mkuu wa kwanza wa Afrika wa kanisa La Assemblies. Tulikuwa enda... pale baada ya kaenda hiyo. Kwa hiyo, pale mpaka leo nimekuwa nikiendelea na kazi ya ya uchungaji. Na nimeoa na ninawatoto uh, kwanza anaitwa Modekai, wa kiume wa pili anaitwa Salome, wa kike watatu wanaitwa Mishaeli, Elisha Dai, hey Mishaeli. Na watatu naituwa Misha Watatu Misha Hili Wanne Elisha Dai Kako sawa tutuangue Majidua na palama Elisha Dai Na Misha Kwa hiyo uruma hii Ya kitashinda Miejiya rasini Miliyamba mwakariane Mpaka sasaidi na simama Kwa hiyo chakriba miaka mingaka sasaidi Mimehine kuwa katika Hali hia mbao tunaiyona watanzalia wende. Ah, niswari ambalo, ujio... Kuna, kuna... kuna. Tuseme mimi hapa ubungo. Nimefika mwaka tisini na mbili. <tik> kuwa mchungaji hapa, tisini na mbili. Kwa sasa namiaka kama ishidini niko hapa. Lakini hasa, miaka ile yote tukaka tisini na mbili, mbaka, mbili na moja kanisa tuko tumejenga hapa sawa lakini ilikuwa bado ni kanisa changa na tukama 3540 lakini hasa baada ya Mungu kunipa maono haya ya maombezi na ajiza na ishara ndipo huduma ikawa kubwa na hasa baada na kutumia vyombo vya bali kama television radio na magazeti kwa hapo ndipo huduma ikaanza kuimalika na kuwa kubwa kwa kiasi hiki. Olezo kaka kwa tango anasema wewe ni mwe ni wa ndio mimi boniambia ileinga asili yetu mimi baba yangu ni mnyakiusha yeah. wa bea, kwa kini, ilinga, zani mwaka msina nane. mbea mwaka Kwa lakini aliama ileinga nadhani mwaka 58 mbea aliamambia nadhani 58 kwa sisi wote tumezaliwa ileinga wote kasoro dadaitwa kwanza alizaliwa kule eh nafahamu poke na ndio napenda mm. na, na, na sana ileinga kuliko kule. kule hata kule mbea mimi wakati mzee anaondoka mimi nilikataa sa miss tat mimi ndabaki Kwa hiyo ile inge iko wangu sana kuliko kule ambako baba alitoa. Sasa nimeezadia pale, nimesoma pale. Nimekulia pale. Kile ninachoamini kuhusu makanisa mengine pia toka mtazamo wako kuhusu huduma mbalimbali na changamoto mbalimbali ambazo nakutana nazo katika hii huduma ya maumbivu. Kile ninachoamini kuhusu makanisa mengine na ninachoamini na mtazamo wako kuhusu huduma zingine. Sasa mimi kusu makanisa mingine Ni sana Niisha sema mara kwanza Ni sana kila kanisa Sama kanisa yote ya kikristo haya yana na Ndiyo yame, yame ufanye ukristo uwe hivi ulivyo leo Hakuna kanisa hata moja katika yote ya kikristo Ambalo halina mchango Kufanye ukristo ufike hapa ulipofika leo mfano katoliki katoliki ina mchango mkubwa sana na imesimamia heshima ya imani ya Kikristo duniani kwa miaka mingi wifani kadhalika anglikan moravian eh baptisti eh, eh, sabato eh wote hawa wana, wana. kama upristo basi na heshima basi wote hawa wana, wana mchango eh wana mchango kwa hiyo mimi na samini mchango wa kila kanisa juu ya ukristo wangu na wetu eh e, tunaweza tukatofautiana tafsiri e, wengine wanasema bila Maria wengine wanasema watizwa maji machache wengine wanasema maji mengi wengine wanasema si ibada na jima mosu, lakini wote sisi ni wa kristo na ningetaka hapo tu, tu kuhusu huduma zingine makuna makanisa na huduma Kuhusu huduma kwa sababu Kuna uhuruwa kwa budu Na serikali imekuwa Emekua na jitiada Za kuhimalisha huruwa kwa budu Dumana imekuwa kisajiri huduma mbalimbali Kuzipa kibali cha kufanya kazi ya dini Katika nshedo Lakini Mtazamu kuhusu huduma nyingi Ni vile ambavu wana kiuka ya dini ya kikristu Sabu Siorujia dini ni moja mina kumbuka kuna watu pale mze ya wa ilinga, halikuwa na watu vijana pale kwenda kusoma dodoma chocha teji kuna mtua na mbuka mtua mgaya, mginana kwa mtua jofre wali, wali, wali tumwa na mze ya kusoma pale dodoma kwa makani seolojia yote eh, ya dini inafanana eh, miaka ya biblia mienendo ya mtume paulo mienendo ya nyara mbalimbali mbali zina, zinafana Sasa huduma za sasa zinakiuka ile elimu ya ya Ukristo. Eh. Kwa sababu hata hii Biblia wewe ujui hii wa Pentecost. Ee Biblia, biblia tumeikuta imeandikwa wa Katoliki na wa Protestant. <laughs> eh. Hii Biblia tumeikuta mikononi mwa Katoliki na wa Protestant. Sasa tunapokuwa tunapotosha ile elimu ya dini ya Kikristo tunazalaulika sana. Hizi huduma ambazo leo unaona mtu anajiita mtume, anajiita nabii, hawa ndio wanawana wanawana, wanawana, wanawana. tumekuwa na hatuheshimi hatu vile viwango vya utumishi wetu. Kwa sababu kila utumishi una kiwango. Lazima upitie daraja la kwanza, la pili, la tatu. Lazima kazi yako ndio izungumuze zaidi kuko majini. Kwa hiyo kuhusu huduma hizo maombezi hizi mimi kidogo na utata kwamba uh, ujanja ujanja umezidi sana kuliko uhalisia. Yeah. Eh, kwa sababu unaona Kwa mfano kanisa la kwanza bibi biblia hapa inaitwa ina biblia ya, ya mafunzo ya uzima. Hi biblia imeandikwa na na wa Assemblies of God. Yeah. Imebeba elimu kubwa sana ya Ukristo. Ina elimu kubwa sana ya kumfanya mtu afahamu Mungu. Kasi ukilinganisha mauzui ya, ya, ya biblia hii na mienendo ya huduma nyingi tunakinzana. Donc kwa mfano kuna hiyo wanasema hawa huyu hii ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni elimu ambayo uyu, wanatumia wa, wa angalka ni siolojia hii lakini ni ile ile ambayo unaipata hapa tofauti yao ni imani lakini unakwenda kwenye panorama ya Biblia eh, na huduma zingine nyingi kuna kuna jinsi ya kupata mtu kwa mtume kuwa nabii viko vigumu ni kwa mfano unabii kuna nabii maneno yake vile inasema ni kujenga watu kwa katika huduma hizi kama za kuangu za maombezi na chelea kamba ujanjo ujanjo mekwa mwingi kuliko kukweli hofu ya Mungu nimepotea kwa hiyo hiyo ndio hiyo <laughs> nini wao hujita maana kuna malaika sisi umetolea umetiona nilikani anini moyo wangu ndani kanini baada ujeo kwa sababu mimi nataka kufahamu hii mitume na wao walijita manabii wamefika na watu ni viyo ambao wamechukishiwa labda hata na kanizio ile kubwa ya kuja kufanya miujiza akua bwana huyo tukua na nini Kwanza mtume sio mtume ni mtu aliyetumwa na Mungu kuanzisha imani sio zehemu. Yaani nimi ninapeleka Ukristo mahali ambako Ukristo haupo. Ninakwenda sudani, ili au ninakwenda kule ambako Ukristo haupo. Eh? Mimi ndio nakuwa mtume. Missionary kwa mimi mimi siekele siwezi kuwa mtume siwezi kujenga msingi juu ya msingi wa mtu mwingine Tayali baba zetu sisi walijenga msingi kwa mfano pentecostali fika hapa mwaka 21 egal mbea wali ndio mtume wakazungumza kusu batizo wa maji mengi kusu kuhusu kunena paruga rуга kusu kuhusu hukovu kuja kwa Kristo mara ya pili na maadili yote ya Ukristo hasa mimi siwezi kujita mtume leo wakati kuna baba zangu walishaanza Ukristo Kasa mitume wa leo wanafikiri kufungua kuanzisha zebu yako Au duma yako, ndiyo sifa ya kuwa mtume Kasa hawa ambao biblia tumeikuta kwa hawa, kwa natuza lau eh. Kwa yumi sijihiti mtume, kwa za mtu Kwa sababu uchungaji siyo chew Na utume sio chew, utume ni uduma Unabi ni uduma Kasa mimi mchungaji, hata kanisa na uchunga amna Uchungaji siyo chew, ni uduma Kasa mimi sijejiita mchungaji, ila kazi ninaotenda hapa ubungo, nio imenipa jina la kuwa mchungaji. Zile kazi, eh. utume siochewu, ni uduma. Eh. Unapeleka mali, imani, kukutu. Eh. Kasa doma nonona, na, na, na, na, nabibiria na goma hivyo, nasema, ukefika mahala ukaalikwa, kaa kiticha nyuma. Sika embele, anaijishusha, ndu atakainuliwa, na anaijinua, atashushwa kwa yeah, kusisika katika biblia huduma ya utumi na, na unabi, ndio miongoni mwa zile huduma kuu ziko huduma tano lakini huduma ya kwanza ni mtume kwa sababu mtume like wachungaji mtume na anasikana anatoa ana, ana, sipa za masukofu yani mtume ni huduma nzito sana kibiblia ndio maana watu wengi kwa sababu ili wacheze na sekolojia za watu wamekipidia majina yale tunapotoa nashtuka kiskem yes. tumtume sio na stokapo eh tumbe mara simtumeni ya tumi inatisha au nabii inatisha kama wale wa zamani kwa hiyo ni mito mbavyo ni mazo yangu kwa mimi siapisi sipendi sana mambo haya yote lakini <laughs> huduma kuna changamoto cha mambo mazo Niwelewa tumdogo kujee baada wa Tanzania ni wachanga kila eneo ni wachanga katika demokrasia ni wachanga kiuchumi na e, taifa changa ni wachanga katika mambo ya makanisa Kwa mdusekero ndio mhubiri wa kwanza ndio miongoni mwahubiri wa kwanza kuona makanisa makubwa Tanzania haijaje kushuhudia makanisa kama ambayo yameanza sasa yako wenzangu wengine lakini sisi ndio watu wa kwanza kuanza kuhubiri kwenye television eh haijapata hey, kutokea wako wa wachungaji wengine makanisa mengine ya watu wengi matatu 4 matano sita saba lakini sio mengi kwa hii hali ya kuonekana na kusema mango inchi ya mihi haijawe kuona kwa hiyo inashtuka hey. Hey. makanisa kama ya kwetu kule Kongo yalishaanza miaka hey, kwa kama mingi Kenya walishaanza miaka zaidi zaidi ya sisi Marekani kule walishaanza lakini sisi ndio kwanza tunaanza moto wa injili. Kwao tunapata changamoto nyingi Ambao zinatokana na uelewa mdogo wa wa, wa jamii. Eh. Viwasa mapia imani zimekuwa nyingi. Bwana makampuni ya simu za. na kampuni moja tuteteseo. teteseo. yako makampuni zaidi ya matatu. Tulikuwa na radio moja nchini Tanzania. Eh, kibao. Eh, tulikuwa na chama kimoja CCM leo piko miyama mingi. Eh kwa hiyo wingi wa jambo si tatizo. wingi eh, wa jambo Yeah, tukwana, tukwana, hata, hata mabari kwa ni machache, hata bendi zikuwa chache, leo bendi kila mtaa Kwa zimbabu, unie na kuwa. Kwa hukana videa, nyingi, wasa nia mengi. Ni vizui, sata ufunguwa makanisa mengi zaidi, uliku ufunguwa nyingi zaidi. Kwa hindi changa moto mba unakutahanazo, lakini nasema, ukisha bondia, usiogope nungu. <laughs> ukisha bondia, nungu usiogope, basi, Aa, mimi changamatuwa zote wanaisabu kama tu za mlango ambazo wazini zui nisipiti. Malae kubasa. Malae, mbala sinabiwa wongo, simala najinua, mbala sitaona. Asa muna wote haya ni kerele za mlango tu. Michungari, unaseme kama ni miungoli mwa chungari ni mchungari ni na wakati huo huo mzumbukuwa na watu kwa suko wa mawezo wengi, wengi, wenzani. Uto mbeani mwatozumadi wako na mwatozali ya kongi. Nina kwanza nianze kusema kwamba basi sidi masikini sana kama hata mirusa sekelo leo naonaika miongoni mwa matajiri wa kutisha asiwe si watazama masikini kupitiliza mimi naamini katika watu ambao wanaishi maisha ya kawaida ya kawaida kwamba ndo hala vizuri na baba vizuri maisha ndio ambayo kila mtu anataka uwe ni miongoni mwako lakini sina sina fesa ya ziada mimi Lakina zani kaulizi anasema kwenye kwenye chongo, kwenye chongo kwa vipofu anaona eh hapa na utajiri mkubwa kutisha sina nadhani ndio miongoni mwa Tanzania wa kawaida sana tena sana wahubiri wa kawaida eh wahubiri Ah wako mhubiri kweli wako <laughs> Nikisema mhubiri nitakuwa na stasimu kweli nasema wa Tanzania kwa ujumla wao au wenye hela Mimi yeah. simo najua kuna Watanzania wana magorofo wana majumbo wana account ma banki wana mabonti paka injeni Kusema leo mimi miongoni mwa matajiri wenye kutisha ni kutuonea e, Kama vile miaka michache iliyopita tuko tuna sadaka pale Hata kujenga jengo tutukua watuwezi Hazima majengo wa serikali Tukaitu hawa rukole masikini hawa Kona masikini hawa Bele mambo mungu wakuanasikia Tasa mungu wanalipa kisasi Mameamu kutubariki Moja Uchumi wa kila kanisa Wa msingi, makanisa yote Ikueze niseme Nini zote Wedding again mruteli pamoja na dini yako ya kiruteli nguzo kuu uchumi wa, wa KKT ni sadaka kama sio za ruteli wa Tanzania basi za ruteli mimi mwenyewe ni mruteli kwa asili eh tena ni familia yetu ndio wa wale wale kabisa wa bii babangu Zimbako na pustuli na jituwaga asimina ito Wanitulusekela Antri Manitembe Wakumisioni, yani wa mission Kwa <laughs> sabi ni missioni na kiluteli Nijengo kule kwenye, kwenye mjiwa wabuyangu <laughs> Sasa yeah. Sasa Kwa mutajiri wa kila kanisa Wa msingi, ukiacha miladi miladi Ni sadaka Zawawumi nyumba ni pale imejengwa hiyo movie ya nini dini zote zote zote zinasimama wananua viti magari ya wachungaji Freza ya msingi ni sadaka sasa inakuwa tofauti sana kati ya mchungaji anayechunga kanisa la kijijini ambako kuna watu masikini. hata akiwa nao wengi sana bado utaona mtuyu huyu kweli mchungaji wa kijiji sab uchumi wa mchungaji wa kanisa ni salaka. Kadhalika hata mkoa wa Islam, mchungaji ambaye anachunga mjini kule au na kanisa St. Bay. Tofauti na wengi wanasali. Na video video mchungaji anayechunga kanisa Marekani nchi ya watu matajiri. Akiwa na waumini 500. Hali yake haifanani na mchungaji wa watu 500 alioko Mwanza Geita. Sabab kule wanaoshiriki ibada wengi ni matajiri. Kwa kasab video miongoni Ya, ya, inasema imani mpita anasema miongoni mwa kazi ya sadaka ni mchungaji kaza mimi mchungaji anto msekeo naweza kuwa tajiri kwa sababu Nina, nina waumini wengi na umebarikiwa ukiona mchungaji ananona ujue ana wakristo walionona kwa nini kwa sababu wanaliheshimu neno la Mungu wafundisha utoaji wanatoa na Mungu anabariki mipango yao na maisha yao na wao wanokuwa waamini wa Mungu wanarudisha sadaka kanisani. Eh. Kwa uwezo wangu mimi mkubwa hapa kama ambao wanasema upo ni kwa sababu ninawaamini wengi wanaofika kanisani na wanao nitazama katika television. Eh eh kwa mimi ndio. Kwa maana nakuwa na pagine wanasema nina fedha nyingi eh wana bwana nikabilie unaona nguvu ya serikali ni kodi eh, na kodi ambayo wanalipa wa Tanzania sio kodi ambayo wanalipa wa Marekani eh, eh kwa sababu Marekani ina matajiri wengi sana kwao wanalipa kodi nyingi sana cha msingi unasema tatizo sio kuwa umezipataje fedha yako mzo ni halali kuuzi bangi lakini eh, pia eh, eh, eh, eh, eh, eh, unalipa kodi katikafiza mna unaopata nalipa nanua magari haya nalipakodi, kodi nanua mafuta nalipa kodi sahi, saa hii nimeipa kodi nimevaa tai nimeipa kodi nimeshika Nime karamu hii niponua nimeipa kodi eh, eh. lakini pia nasema unasema unazunguka na maskini maskini wewe unakuwa na hasira kwa sababu kama katika laban sala kwani kuna mahali ambako mtu kuna mshia kuna kuna kanisa lina inagawa ina, ina watu Nyaambia kanisa moja tu binti bintiango ambao kusali baada ibao wanasembakofu wa upande nawa hera hata serikali mbo zinagawa herwa kwa watu ni chache tumba serikali tajiri zinagawa rukuwi nini chache sana kwa hakuna mali kanisa lina kweda linawa hera ila watu wanawenda kanisani wanapeleka feza wanapeleka sadaka ila kanisa linaweza nikwasaidia masikini kwa kujenga Eh, kujenga mazingira ya ajira Likafungua miladi ya shule Wakristo wakapata ajira Likafungua miladi ya maostel watu wakapata ajira Likafungua hospitali, watu wakapata ajira Nwaza likajenga mazingira hayo eh, Likafungua muna makanisa mengi wanafungua mbaka banki Wanafungua sarkos eh, Kwanza wanawande wa kristo wanakopeshana Lakini pia wanapata ajira eh, Kwa hiyo indonesika pangine eh, Laba hilo kwamba mba sasa kani, Udume kisha kubwa Basi minuweza kweka miundombinu ambayo kwanza minaisaidia jamii Lakini pia mnatoa ajila kwa umani weni e, Sio watu waende kanisani wapatefeza kwa mchugaji Na sura ya kila idara Hata ya nchi, sura ya nchi ni raisu wa nchi Sura ya waziri, ya wizara yote ni waziri Sura ya, ya bunge ni speaker Sura ya kanisa, mchugaji Na amini, hakuna mtu ambaya na budget kubwa ya serikali kama Rais wa nchi Kwa sabu ndiyo sura ya nchi Kwa bajetia raisu wa nchi magali yake, misafari yake, misafara yake Bajetia yake ni kubwa sana Kusabu ndio sura ya nchi, halikazalika, sura ya kanisa Ni mchungaji Eh, eh ni mchungaji Kwa watu wa maisha ya mchungaji ndio sura ya kanisa Duma mungu ansama nitaanza kwa haruni Kisha ndatelimu kambaka kurechi Mungu ansama kwa haruni Alundo kiongozi wa, wa dimi ya wayabudi Ansama nitaambaliki haruni Na hali ya haruni nduja kwa hali ya watu wako Sizani kama nifali sana mzopako nikao napanda madaradara eh, kwanza maskinu. maskinu eh panda baba koko marofa kabisa wewe mchokaji gani twimza opako opangani bonda una bond tembea kwa mguu au hiyo mchokaji wa Tanzania tukusanya see ah kwa sababu maneno mlipikoote ungekuwa mnalipa kwa hiyo mnasema roroti wa Tanzania wangu hawa eh ukipata bibia ukisema vivyo unaona mimi mbona kabisa mungu huko bibi alisema mtambaliki haruni ipo na wengine pia ndio na miongoni mwa hadi katika biblia katika biblia nadhani katika, katika wat, watumishi wa mungu 99 mm -hmm. watu wa mungu na wanaoongoza biblia ina utajwa maskini kama miongoni mwa matatizo na ranga za binadamu eh yani yani yani, yani tunasema, tunasema katika biblia eh, adam alipoo anguka alipoteza utajiri Halipoteza usianu na mungu Miongoni mafuto halipoteza kumbeja na utajiri Kwa Yesu halipo duniani Haliludisha usianu wa mtu na mungu Lakini pia haliludisha umiliki wa maali Mungu halisema mtakapotina kukubali Mtakula razenu dani ya Yeshu He Halisema ndamuru utajiri Lakimsingi bini nafama wabili matajiri Watanzania wajaona Kuna mubili kawa hulio Amerikani T.D. Jackson Mwaka tesinaanane aliingia na Europe. Haliingia na ndege nani pade mbakase yafote. Ndege moja, ilemaji ya kumi watu. <laughs> na halijenga visima zaidi ya kuminatano Kenya pade vya maji. Kwa feza yaki. Hey. Ha, hondo matajiri. Sio sikila mzwa pako, sisi kule kwetu, kule kwetu, kule kwa zazuangu, kutoka kule maremu, kuna kitu wanasema, wanyekiusa kule. Ukiwa na kenta moja. Hey, na ngombi wa wa kufuga, saa? mtajiri yule sasa <laughs> hivi yu, ni mambo tu ambayo nadhani tunapojua wakati mwingine watu wanakosa cha kuandika kwao wanaamua wajaze gazeti basi wanaandika chochote kile ambacho wanataka kuandika kwa so, wanataka tu wajaze gazeti ta bali, basi wanaamua kufanya gazeti la bahai ni kama shengwe wa na ya watanzania tuambie nini jitzamo wako kuruhusu kutambua pia tchakato uoachambia uendaje huko Kenya kama Tanzania ah, kwa kawaida Ah Ushupati mpya ni kuomba unasema ni jambo zuri jambo zuri sana lakini ofu of, of yangu kubwa ni kwamba tunaitwisha tuna inchi mizigo mingi kwa wakati moja, bila kujali hali halisi Mwana kwamba nimeona mimi, nimeshudia mjadale ya wa wazanzibari. Siadi siwi nimeshudia mwenyeo. Ilibungelao ilo pita la wakirishi, wansaba baza la wakirishi. Mjadala kusu muungano. Kulikuanu mjadala moto sana. Muungano kuna, kuna wakilishi katika bungelile walisubutu kuita muungano mijinamizi. bali wali walizungumza walizozungumza muungano kwa hisia kali ni kitu ambacho hawkitaki. Na hata waliposubutu kuita jinamizi siyo ina nini. Sikuona mwangongo wa speaker kwamba akaa chini futa kauli. Ni muona speaker wao usii kwenye kitu wao. Anasikiliza tu. Ni wachache ndiona kama watu watatu kina mama wawili watatu walizungumza kidogo. Na hata wanasemwa walizungumza kwa unyonge sana kwamba mimi nataka muungano wa serikali tatu. Kwa hiyo nakapo kwenda sasa kwenye mchakato wa katiba na huku kwetu bara sasa ukiangalia hali ya siasa tangu tumeanza mfumo wa vingi tumekuwa na uchaguzi mgumu sana 95 uchaguzi ulikuwa na ushindani mkubwa na mwanguko wa siasa kama wa sasa wa vijana joto kubwa watu sasa wameshamka kuhusu siasa nchia kwa asilimia kubwa tunakaribia mwanguko wa Tanzania kule visiwani Na kitoka hapo, sasa unakuenda, unaona, tukana uchagubwa. Mwaka afumbiri na, na mwaka afumbiri, uchaguzi ya na joto kubwa sana. Mwabu pia, wa Tanzania, haukua mkubwa. Na sababu zingine nyingi, mungi mawaza kundisaidia kuzisema. <laughs> Lakini pia, afumbina tano, uchaguzi ya ukua, ukua na ushindani. Kwa sababu mgombea, kwa CCM, halipua na sana lakini kufikia kumi, uchaguzi kwa mgumu sana kiaswa kwamba mgombea CCM asilimia za ushindi wake zilishuka sana chama tawala kilipoteza majimbo kaza wakati. na bado unaona ule mwanguko wa Tanzania katika siasa leo hii wakifanya mkutano cha Dema Kafu na CCM ni mauzudio ya watu ngoma draw ngoma draw kuna mkutano wa Chadema yangwani na wa CCM unaona wa jamaa ngoma drop sasa manake 2025 na kwa sababu tunakwenda kubadilisha rais wa nchi katika joto kubwa la siasa kama sasa tutakuwa uchaguzi mwingine mgumu sana kama inawezekana kama 95 95 Nadhani pingine tuliweza Sabu mwali Nyerere alikuwa hai. Sasa huu tunaoendea uchaguzi mwingine mgumu bila Nyerere. Katika katika katika mkubwa sana